«Ходімо ж до хати, перекусити, там знайдеться хліб, і борщ, і каша, і ще щось. І не гнівайтесь на старого, і не куркулья, і не перевертень, і не церковний староста. А воском пахнув, бо увесь вік біля бджіл звікував. У сінях щось зашелестіло. Лейтенант схопився за зброю, та одразу ж і опустив руки». З темряви тихо-тихо вийшла невисока босонога жінка. Чорна скорботна хустина обпинала її скорботне обличчя. «Синочки! Діточки!» Зашепотіла словом і сльозою. Вона обвела всіх поглядом і припала до "Така Таке молодесеньке вже має воювати. Мені ж, мамо, скоро буде 19 років, Ніку, сказав Ромашов. Жінка зітхнула. І моєму найменшому дев'ятнадцять минуло накупала. Іваном його звати. Іваном чорнобривцем. Чи, бува, не чули, чи десь не бачили? І підвела руки, як підбиті крила. Данило здвигнувся. Йому здалося, що він з давни почув голос своєї матері. Яка на шляхах і в спілому сріблі жита, і коло бродів так само допитувалась про свого чоловіка. Коли це минеться на білому світі, на чорній землі. Ходіть же, діточки, до хати, перевдягнетесь, повечеріте, а я вам шматті поберу. Ходіть. Вона обернулась. І навіть на утлих плечах її здригалася скорб. Не доїжджаючи до лісництва, магазанник повертає конів-березничок, що по коліна стоїть у м'якій траві, розпрягає їх і вже вкотре думає, чи з'явитися на ясні очі лісничого чи зашитись від нього в якийсь лісовий закуток. З'явися, неодмінно знайдеться на тебе якесь веління, а не з'явися, чим відбрешешся, коли сам лісовий цар Іван Соболь застукає тебе. Давно вони недолюблюють один одного, і давно облісник сторч голов летів із лісів, аби не підтримка ступача. А що йому буде за цю підтримку, коли сюди прийдуть німці? Хіба ж знає людина, на чому зможе зависнути її життя. Жив за більшовиків, мав одну стіну страху, а тепер насувається друга і метається між ними нутро, немов зацькований зайць може б і собі попроситись в евакуацію. Так хіба можна полишити все, що наджив за віки роботою і хитруванням? якби йому хто навічно подарував спокій у цьому світі, то він дав би обітницю жити лише біля золотої бджоли і нікого не зачепити навіть помислом. Тільки тепер зрозумів, чого так у свою осінь Кохався на бджолах його найбільший батько. Різні можуть бути шаленство в житті, Та мудрість на шаленстві не проросте. От п'яти б той старий батьків-хуторець На шість десятин поставити там пасіку, Розшукати Марію і Оленку, Та й доживати на відділі з ними віку. Так на тобі війну... І нові хмари тривоги. Неклопом підійшовши до застояного, карасюватого ставу, де ось вибуяв метрів на три, магазинник не бере до а спускається до води, на якій куняє напівзатоплений, почорнілий від часу човен. Біля нього зіркою розцвіла біла лілея, а на ній синя бабка сушить розорі крила. Чи ж давно в такому човні він дитиною хлепотів на своєму прихотільному столочку, де так гарно жебоніли, перечищалися води.